Друга книга «Царів», розділ 11. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син помер, встала вона і вигубила всю царську родину. Але його шева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, Взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті. Вивела його разом з його мамкою у спальню, та й сховала від Аталії, і так його не вбито. Так він був пробув при ній, схований у Господньому храмі шість років, тим часом як Аталія царювала над краєм. У сьомому році послав його яда за сотниками каріїв і за вартовими, і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина, і дав їм такий наказ. От що ви зробите. Третина вас, що приходить у суботу вартувати при царському палаці – Третина, що у брамі сур, і третина, що стереже ворота вартових, стануть на варту при храмі. А дві частини з вас, тобто усі, хто виходять на службу в суботу, стануть на варту при Господньому храмі коло царя. Ви обступите царя навколо, кожен із зброєю в руках. Хто протиснувся б у ряди, тому смерть. Ви будете при царі, як він виходитиме і як входитиме. Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, що приходили в суботу, і відходили в суботу, і прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі, і поставали вартові кожен із зброєю в руках, від правого до лівого боку храму, лицем до жартовника і до храму, навкруги царя. Тоді його яда вивів царського сина, поклав на нього вінець і царські ознаки проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: "Нехай живе цар!" Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить: стоїть цар на підвищенні за звичаєм, а співаки і сурмачі при царі, і весь народ із сіл веселиться і сурмить у сурми і роздерла Аталія одежу на собі, і скрикнула «Змова! Змова!» Та священник його яда повелів сотникам тим, що були над військом, і сказав їм «Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем». Бо сказав був священник «Не треба вбивати її в Господньому храмі». Наклали на неї руки, і як вона ввійшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Його яда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом господнім. Увесь народ краю пішов до храму Ваала і зруйнував його. Він розбив надрузки жартовники його та ідолів, а матана жерця Валовго вбив перед жертовником священник його яда приставив сторожу до Господнього храму потім узяв сотників каріїв і всіх людей краю і вони привели царя з Господнього храму і увійшли через ворота вартових у палац і сив Йоас на царському престолі у весь народ був веселий, і місто заспокоїлось. Аталію ж убито мечем у царському палаці.